și în cer și pe pământ, el și sfânt. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, cu prilejul lecțiunii I-181 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, a emisiune, alcătuită dintr-un șir de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor din Noul Testament, luate individual, lucrare care aparține preotului Niculiță. Lucrarea aceasta a fost apoi prelucrată în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programe de 30 de minute. Așa se face că astăzi am ajuns la lecțiunea 181 din. Meditații asupra Evangheliei după Ioan. Ne vom începe în curând, șirul nostru de meditații, cu versetul 10 al Evangheliei după Ioan, capitolul 15, după ce mai întâi vom avea un apetit, așa după cum s-au obișnuit cei mai mulți din ascultătorii noștri. Am ales ca pentru următoarele două sau poate chiar trei lecțiuni să dau citire unui comentariu foarte interesant al aceluia care a fost preotul Tudor Popescu, al vestitei biserici ortodoxe cuibul cu barză din București în anii timpurii ai secolului trecut. Într-o broșurică destul de modestă, nu prea groasă, intitulată Golgota, povestitorul relatează împrejurările răstignirii Domnului Isus Hristos însă de o așa manieră încât atinge cele mai sensibile coarde ale ființei omenești. Cel puțin pe mine unul m-a încălzit orice scriere pe care am citit-o de acest autor. El are darul de a împleti prezentările pe care le face cu anumite evenimente și exemple din viața de zi cu zi, așa fel încât adevărul pe care dorește să-l prezinte să fie foarte ilustrativ și accesibil oricărui cititor. Iată deci cum își începe prezentarea. La Golgota aș vrea să duc pe cititorul acestor rânduri, dar nu cu trupul, ci cu gândul. Într-adevăr, gândul are puterea să treacă într-o clipă peste țări și mări și peste veacuri și să ne ducă acolo unde vrem să fim, fără nicio piedică și fără nicio greutate. Ca unul care la Golgota am aflat pace pentru cugetul meu, odihnă pentru sufletul meu, iertare pentru păcatele mele și putere pentru o viață nouă, Mă simt dator să înlesnesc și altora priceperea acestor lucruri. De aceea vreau să duc pe cititorul acestor rânduri în fața crucii pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, chiar în cripele în care el se afla pe ea pe cruce răstignit. Cititorul sau ascultătorul să-i adeți seama că atunci când întâlnește cuvântul cruce sau Golgota, trebuie să înțeleagă răstignirea pe cruce a Mântuitorului Iisus. Am deci dacă cine va asculta aceste lucruri nu va fi față de Domnul Iisus cel răstignit, nici nepăsător ca poporul care stătea acolo și privea, nici vrăjmaș ca fariseii, nici bagiocoritor ca unul dintre tâlhari, ci va fi ca femeile care stăteau acolo și se uitau cum moare Domnul lor. Dacă va privi cum se cuvine, ascultătorul va căpăta prin această privire ceea ce căpătau evreii în pustie când Fiind mușcați de șerpi veninoși, priveau spre șarpele de aramă și, cum scrie la numărul 21 cu 9, oricine privea spre el, trăia. Crucea pe Golgota, adică răstignirea Domnului Isus Hristos, ne vorbește mai întâi despre dragostea de Tată a Lui Dumnezeu. Orice om, dacă ar sta să judece drept ar găsi în viața lui atâtea semne ale bunătății lui Dumnezeu, încât ar rămânea uimit. Viață, mișcare, suflare, trup, ochi, mâini, picioare, minte, hrană, apă, lumină, suflare, aer și multe altele sunt toate daruri de la Dumnezeu. Știm că cei mai mulți oameni nu judecă așa, dar judecata lor nu este dreaptă. În firea sau natura care ne înconjoară, întâlnim iarăși la tot pasul bunătatea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu mai ochi să avem să o vedem. Cineva spunea, când vreau să mă gândesc la Dumnezeu, mă duc în pădure. Acolo, freamătul copacilor și cântecul păsărelelor îmi vorbesc despre Dumnezeu. Și avea dreptate, pentru că orice pasăre care zboară în văzduh, orice peștișor care înoată în apă, Orice stâncă înfiorător de mare și orice pietricică pe care o calci în drum cu piciorul, toate ne vorbesc despre Dumnezeu care a făcut toate și are grijă de toate. Ne întrebăm însă, este suficient atâta? Poate firea înconjurătoare să mulțimească pe deplin sufletul omenesc? Hotărât lucru că nu. Omul poate să vadă în afară pace, rânduială și frumusețe, dar acestea nu sunt și în lăuntrul lui. Vedeți dumneavoastră, omul nu este numai trup, ci și duh și suflet, în care simte adeseori tulburare și apăsare. El dorește pace și odihnă și, până în momentul în care le are, geme și suspină. Iată deci de ce omul are nevoie să știe despre Dumnezeu ceva mai mult decât poate să-i spună firea înconjurătoare sau întâmplările din viață. Și acest ceva mai mult se află în Sfânta Scriptură sau Biblia. Într-un loc din această carte citim. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Desigur, ce mai mulți știm este locul din Ioan capitolul 3 cu versetul 16. Iată deci o nouă dovadă a dragostei lui Dumnezeu. El ne-a dat pe Fiul Său, pe Domnul Isus Hristos. Cum ni l-a dat și pentru ce ni l-a dat? Vedeți, în jurul nostru sunt multe lucruri frumoase, dar este și multă suferință. Când ei seama la toate suferințele din lume... Jalnică ți se mai arată soarta omului pe pământ Plângând vine pe lume Plângând de multe ori trece prin ea Și plângând o părăsește când moare Abia a văzut lumina zilei Și o mulțime de primeji peste om Și de n-ar fi alții care să-l îngrijească Ar muri Dar cu toată îngrijirea și paza De câte ori boala răpune pe om Suferințe în trup Suferințe în suflet și în inimă, suferințe de la el însuși, suferințe de la alții. Ce sunt spitalele decât niște locașuri ale suferinței? Ce ne văd ochii prin închisori? Suferințe și iarăi suferințe. În casele atâtor sărmani, lipsurile și suferințele nu se mai sfârșesc. Mergeți în cimitire sau în casele în care a intrat moartea și veți vedea inimi sfârșiate de durere. Câte lacrimi se varsă în fiecare zi pe pământ. Mai adăugați la acestea grijurile de tot felul, temerile, necazurile, bănuielile, îndoielile și, în sfârșit, pe aceea la care le întrece pe toate, moartea. Și veți numi atunci pe drept pământul Valea Plângerii, așa cum scrie la Psalmul 84 cu versetul 6. Când te gândești la toate acestea și mai ales când tu însuți te afli în suferință, aproape fără să vrei te întrebi, oare unde este dragostea lui Dumnezeu? Este lumea aceasta ieșită din mâna lui? Se mai îngrijește el de ea? Iubiți ascultători, încheiem la punctul acesta meditațiile aceluia care a fost preotul Tudor Popescu. Pentru cei care vom avea harul și binecuvântarea să ascultăm emisiunea viitoare, vom afla și răspunsul minunat pe care îl dă la întrebarea care a marcat încheierea meditațiilor din cartea Golgota pentru lecțiunea de zi. Dorim în continuare ca Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea programului în timpul care ne-a mai rămas și să ne cerceteze inimile la toți, să ne îndrepte ochii și inima către Domnul Isus Hristos, care este expresia dragostei Lui nețărmurite față de viața ființă căzută în păcat. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai dat pe Domnul Isus Hristos, care ne-a izbăvit din această stare, mulțumim că ne-ai dat o nădejde a mântuirii veșnice Mulțumim pentru că toți cei care trecem acum prin suferință înțelegem că suferințele acestea au scopul de a ne forma caracterul viitor, caracterul dumnezeesc pentru a putea să împărățim cu tine pentru toată veșnicia. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea programului care urmează cu această cercetare pentru fiecare ascultător. Amin. Prin atâtea valuri grele am trecut, Numai Tu, Iisuse, Doamne, mi-ai Pentru Când ziceam că sunt pierduți, Tu, se mi-ai păscut. Și din toate nu mai tu mai izbăvi. Când ziceam că sunt pierdut tu i-ai spus -ia Și din toate nu mai tu mai izbăvi. Ne apropiem acum, iubiți ascultători, de Cuvântul Lui Dumnezeu și vom da citire, așa cum am făgăduit, versetului 10 al capitolului 15 al Evangheliei după Ioan, unde Mântuitorul, Domnul nostru Iisus Hristos, stă de vorbă cu ucenicii atunci când se afla pe pământ și astăzi stă de vorbă cu noi, prin intermediul acestui program, la care bine ați făcut că v-ați rezervat un timp să îl ascultați. La versetul 10 din Ioan capitolul 15 citim cuvintele Mântuitorului adresate ucenicilor lui de atunci și nouă celor de astăzi prin intermediul programului acestuia. Citim Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Dragii mei, Dragostea fără adevăr nu este dragoste, iar adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, cum citim la Ioan 17 cu versetul 17. Cine nu păzește tot cuvântul lui Dumnezeu în măsura în care îl cunoaște, acela nu știe ce este dragostea lui Dumnezeu. Nu are cum să o cunoască, pentru că numai adevărul poartă dragostea în toate mișcările ei, așa cum picioarele poartă trupul peste tot deci, și inima. Fără picioarele adevărului, dragostea nu se poate mișca, nu poate să-și facă lucrările ei fericite. Domnul Sus spunea mereu, și la Ioan 1423. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Deci, cine nu păzește cuvântul adevărul, nu iubește. În mediul dragostei adevărate, se poate duce numai adevărul, altfel. Zadarnică Truda. Dacă poziți poruncile mele, spune Deci Mântuitorul, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Poruncile Domnului Isus sunt tot cuvântul său scris pe paginile Noului Testament. După cum vechiul legământ avea poruncile lui. Tot așa, și noul legământ are poruncile lui. Aceste porunci se află scrise în toate cuvintele care alcătuiesc Noul Testament. Citim la Matei 28 cu 20 porunca Mântuitorului înainte de a pleca de pe pământ și învațați să păzească tot ce v-am poruncit. Domnul Isus este modelul nostru în toate, în credincioșie, cum citim la Apocalipsa 19 cu 11 și la 3 cu 14, în ascultare, Filipen 2 cu 8, Evrei 5 cu 8, în smerenie, Filipen 2 cu versetele 6-7, cât și în dragoste, Ioan 13 cu 1. Despătarea de bunăvoie, spune Spurgeon, în dragostea Domnului nostru este un lucru din cele mai delicate. Ea este mult mai simțitoare față de păcat și față de sfințenie decât este argintul viu la frig sau la căldură. Domnul nu-și va ascunde fața sa de noi, numai noi să nu ne întoarcem de la el. Păcatul este norul care întunecă soarele. Dacă ascultarea noastră este atentă și predarea noastră este totală, Vom umbla în lumină, după cum Dumnezeu însuși este în lumină, și vom rămânea astfel în dragostea Domnului Isus, după cum El rămâne în dragostea Tatălui. Ca să rămânem în dragostea scumpului nostru mântuitor, trebuie să păzim cuvântul Lui, așa cum El a păzit cuvântul Lui Tatălui Său. Niciun nor n-a fost pe cerul ascultării Lui față de Dumnezeu, Tatăl, și de aceea a rămas în dragostea Lui. Dacă rămânem în dragostea Domnului Isus, rămânem în El, trăim felul Lui de-a fi și atunci suntem adevărați ucenici ai Săi, potriviți pentru împlinirea lucrării sale pe pământ. Slăviți să fie numele Lui acum și în vecii vecilor. Amin. La versetul următor, versetul 11 al capitolului 15 al Evangheliei după Ioan, Mântuitorul face cunoscut ucenicilor, V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Dragi ascultători, scopul lucrării lui Dumnezeu prin Har este asigurarea vieții și a bucuriei făpturilor sale. Acolo unde este ascultare de Dumnezeu este bucurie și fericire. Bucurie este atunci când găsești un lucru pe care l-ai pierdut, cum vedem la Luca 15 cu versetul 7. Ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Lui este o valoare pierdută de Adam. Acum, când o regăsim în Domnul Isus, ne bucurăm de plin. Bucuria mântuirii, despre care vorbește Psalmul 51 cu versetul 12, este bucuria ascultării și supunerii față de Dumnezeu. Este bucuria eliberării din temniță, din temnița păcatului și a morții. Bucuria adevărată izvorăște dintr-o pocăință adevărată și dintr-o predare adevărată în mâna Domnului Isus. Spântul Vasile cel Mare spunea că bucuria care vine de la Dumnezeu nu vine în orice suflet așa la întâmplare, ci numai dacă cineva a plâns mult asupra păcatelor lui. Spurgeon spunea că cel care se pocăiește face bucurie lui Dumnezeu, și tot ce face bucurie lui Dumnezeu ne aduce și nouă bucurie. Bucuria și cu păcatul sau neascultarea de Dumnezeu nu pot face ca să împreună. Acolo unde intră păcatul, de acolo fuge bucuria. Unde iese păcatul, intră bucuria și pacea. Pe omul cu cugetul curat, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nu-l va putea mâhni niciun lucru, ci va avea parte de curată și necurmată sărbătoare. Domnul Iisus Hristos singur poate lua povara păcatului de pe sufletul omului și, în urma izbăvirii, vine bucuria. Așa ne spune el aici, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi. Și bucuria voastră să fie deplină. Bucurie de plină Dar se poate oare așa ceva pe pământ? Nu sunt oare toate deșarte și trecătoare? Firește că da Însă Domnul Isus ne făgăduiește o bucurie Care este în totul curată și nepieritoare Dacă rămâne în noi bucuria Lui Bucuria noastră este deplină. El însuși a spus că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. El însuși se bucură mult în duhul său și ori de câte ori un suflet pierdut venea la el și primea iertarea păcatelor, făcându-se astfel un copil al lui Dumnezeu. O pricină de mare bucurie pentru toți credincioșii adevărați este bucuria mântuirii adusă de mântuitorul nostru pe crucea Golgotei. Este o fericire când am rămas veșnic prizonierii păcatelor noastre și că am putut afla prin el harul sau bunătatea lui Dumnezeu care împacă totul cu sine. Cine are parte de această bucurie? Numai acela care crede în el, mântuitorul păcătoșilor, și rămâne în dragostea lui. Și dacă în locul acestei bucurii se arată atât de des la noi supărarea și amărăciunea, este din pricină că legătura noastră cu Domnul Isus este slabă. Bucuria creștină este roada Duhului care arată legătura noastră cu Domnul Isus. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie de plină. Miresmele unei grădini cu flori sunt purtate de vânt și sunt duse departe, încât drumeții, chiar înainte de a ajunge în dreptul grădinii, simt mirosul ei aromat. Tot așa și bucuriile cerului sunt aduse ca de vânt de către Duhul Sfânt în inimile credincioșilor, iar parfumul dulce al Paradisului de Sus este adus în grădinile adunărilor copiilor lui Dumnezeu. Bucuriile pe care ni le dă Duhul mai înainte de a intra în veșnicie sunt o arbună a ceea ce vom avea acolo în locul pe care ni l-a pregătit scumpul nostru mântuitor. În Hristos eu sunt primit, am fierea și iubit de El și în El sunt sigur, nemuritor și biruitor. Am pace și odihnă și siguranță adâncă. Am legătură cu Dumnezeu și o deplină bucurie în dragostea Lui. Hotărât, vântul bate din ținutul slavei și are în el mireasma în care se odihnesc sfinții. Duhul Sfânt ne-a descoperit mult în experiența noastră din lăuntru despre fericirea pe care Domnul a pregătit-o pentru cei ce iubesc. Viața credincioșilor pe pământ este de același fel cu viața lor din veșnicie. Și bucuria cu care Domnul îi dăruiește aici este de același fel cu bucuria care îi va umple pe veci. Binecuvântat să fie Domnul nostru Isus Hristos, care, cu prețul vieții sale, jertfite pe crucea de pe Golgota, ne-a izbăvit de sub puterea păcatului și a morții și ne-a dat pacea adâncă și bucuria sa de plină. Amin. La versetul următor, versetul 12 din Ioan, capitolul 15, Domnul Iisus spune Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Domnul Iisus vorbea simplu și precis, chiar când înfățișa adevărul în pilde, așa fel ca să înțeleagă orice ascultător sincer. El poruncea clar, cine poate porunci? Desigur, numai cine este stăpân? Cine este stăpân? Numai cine are adevărul în inimă și pe buze, cine-i lumină în toată trăirea lui. Adevărul poate porunci minciunii, lumina poate porunci întunericului. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Împăratul împărăției iubirii Poruncește tuturor celor cuprinși în împărăția sa să se iubească. Împăratul nu poruncește supușilor lucruri care nu sunt cu putință de împlinit. Nu poate să ceară cuiva să zboare fără aripi, sau să alerge fără picioare, sau să cânte dacă îi mut. Domnul Isus nu poruncește celor de sub stăpânirea sa iubiți-vă unii pe alții. Dacă mai întâi nu le-ar fi dat el însuși iubire și inimă care să păstreze iubirea în ea, el dă și apoi cere, mai întâi dă și apoi cere, altfel ar fi nedrept. Porunca iubirii este dată numai a care sunt născuți din nou din Dumnezeu care este iubire. Ei au posibilitatea aceasta, numai cetățenii împărăției iubirii, au moneda iubirii care circulă acolo. Ei sunt îndemnați să folosească necurmat această monedă în schimburile pe care le-au de făcut între ei. Dacă folosesc o altă monedă, sunt vinovați de călcarea poruncii împăratului. Moneda iubirii se găsește din belșug pe piața împărăției iubirii. Orice cetățean al acestei împărății o are la îndemână după nevoie. Dragostea lui Dumnezeu, spune Roman 5 cu versetul 5, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Așadar, Mântuitorul spune, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți unii pe alții. Așa spune Domnul Isus, împăratul împărăției iubirii. El este măsura dragostei. Și nu numai a dragostei, ci a tuturor lucrurilor care alcătuiesc viața urmașilor săi. Să nu fie știrbită cu nimic moneda iubirii, ci ea trebuie folosită așa cum a fost dată de Marele Împărat. Dacă iubim cu dragostea Domnului Isus, trebuie să fim nepărtinitori în dragoste și să avem părtășie cu toți copiii lui Dumnezeu. Să iubim apoi și pe vrăjmași, ca să-i putem atrage și pe ei în împărăția iubirii, să devină și ei cetățeni ai acestei împărății, ca să avem și cu ei părtășie. Numai însă cu cei născuți din nou putem avea părtășie. Așa a iubit Domnul Isus, și pe el lui cu care avea părtășie și pe vrăjmași pentru care a murit ca să-i mântuiască. Mare este dragostea, ea este cât Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui pentru această dragoste minunată și mare. Domnul să ne ajute să înțelegem acest adevăr minunat. Să primim această putere, acest har al dragostei și să ne iubim cu toți între noi, să iubim și pe cei din lume pentru ca prin dragostea care le arătăm să poată să fie și ei în încunoștințați de dragostea lui Dumnezeu, să devină copii ai Lui și să avem părtășie și cu ei prin Duhul Sfânt după ce îl va fi primit pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Iubiți ascultătorii în încheierea programului I-181 doresc să mai adaug un gând, o meditație, pe marginea spuselor Domnului Isus. vă dau o poruncă. Vedeți dumneavoastră, noi suntem în vremea Harului, nu a vremei Vechiului Testament, când erau legi și porunci. Deosebirea esențială dintre poruncile Vechiului Testament... Și porunca Domnului Isus din Noul Testament constă în aceea că poruncile Vechiului Testament erau adresate omului, fără să fie avut împuternicirea, ființa, divinitatea lui Dumnezeu în el căpătată prin nașterea din nou, iar în Noul Testament este Domnul Isus care, dacă noi îi dăm voie, trăiește în noi și El însuși împlinește aceasta pentru noi. Pavel spune în epistola către Galateni: Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și, actualmente, când El spune: Vă dau o poruncă nouă, El vine și spune: Uite ce vreau eu să împlinesc prin voi, îmi dați voie ca eu să trăiesc în voi și eu să împlinesc această poruncă a dragostei. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să căpătăm tot mai multă lumină cu privire la aceasta, să-L primim mai întâi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vieții noastre, care ne va da și nouă harul de a deveni copii ai Lui Dumnezeu, moștenitori ai Lui Dumnezeu, după aceea să învățăm ca toată viața să-I dăm voie să trăiască El însuși în noi, murind față de noi înșine, interesându-ne de cum el să trăim și în felul acesta să dăm voie ca El însuși să trăiască și să iubească prin noi. Doamne, vrem să Te primim și să Te lăsăm să stăpânești inimile noastre și să iubești Tu prin noi. Amin. Văd din sumar.